Його не видно ці два дні, вперто твердив олігарх. Голову даю на відсіч, сидить у якійсь дірі. Я такі сили залучив. Усі територіальні відділи міліції, патрулі, даї, оперативники СБУ отримали орієнтовки під контроль, узяті всі його відомі зв'язки. Вже добу діє план перехоплення, а ще його шукають наші люди і хлопці з моєї служби безпеки.